Довження 21-го розділу Трохи пізніше Джубал під м'яким впливом близької за духом компанії та вина з полегшенням поділився з трійцею чемпіона поганим перечуттям щодо того, що зробив вранці. Фінансова частина була досить проста. Просто заблокувати гроші Майка, щоб не було боротьби за них. Навіть якщо він помре. Тому я дав зрозуміти Дугласу, що Майкова смерть поставить крапку на його посаді повіреного. Попри чутки із звичайних надійних джерел, що досягли Канга та кількох інших, і переконали їх, що Майкова смерть передасть Дугласу постійний контроль. Звичайно, якби я мав магічні сили, то зміг би позбавити хлопця не тільки його політичної значущості, а й кожної копійки спадку. Що... Чому б ти це зробив, Джубале? Перебив капітан. Здавалося, Гаршоу здивувався. «Ти заможний, шкіпера? Я не маю на увазі, чи можеш ти оплатити рахунки, та чи вистачає тобі на те, щоб задовольнити будь-які забаганки. Я маю на увазі багатий, такий багатий, що підлога прогинається під тобою, коли ти йдеш, щоб зайняти своє місце на чолі столу в залі засідань». «Я?» Ван Тромп хмикнув. «У мене є місячна зарплатня». У майбутньому пенсія, а також іпотека на будинок. А ще дві дівчини у коледжі. Я б хотів хоч трохи побути багатим, не заперечую. Не хотів би. Ха, ти б так не казав, якби мав двох дочок-школярок. Для протоколу я вивчив у коледжі чотирьох дочок і погорло заліз у борги, щоб це зробити. Одна з них виправдала вкладення. Вона відома у своїй професії, працює під іменем свого чоловіка, тому що я старий ледар з поганою репутацією, який заробляє гроші тим, що пише популярний непотріб, замість того, щоб люб'язно бути лише почесною згадкою в її статті, хто є хто. Інші три гарні люди, які завжди пам'ятають про мій день народження. Але з іншого приводу мене не турбують. Не можу сказати, що освіта їм зашкодила, але мої нащадки справи не стосуються. Я лише можу сказати, що розумію, що людині часто потрібно більше, ніж вона має. Та ти можеш легко це виправити. Звільнитися і знайти роботу в якійсь інженерній фірмі, яка платитиме тобі у кілька разів більше лише через те, щоб отримати змогу написати твоє ім'я на візитці. Дженерал Етомікс. Кілька інших. Ти ж отримав пропозиції, чи не так? Це не стосується справи. Стримано відповів капітан Ван Тромп. Я професіонал. Хочеш сказати, що на цій планеті не вистачить грошей, які б могли б звабити тебе покинути командування космічними кораблями? Розумію. Але я також не заперечував би проти того, щоб мати гроші. Трохи більше грошей не принесуть тобі ніякої користі. Тому що дочки можуть витратити на 10% більше, ніж чоловік здатен заробити на будь-якій нормальній роботі. І це незалежно від розміру зарплатні. Це доведений, але ще не сформульований закон природи, з цього часу відомий як закон Гаршоу. Але, капітане, справжнє багатство, масштабне, яке змушує хазяїна найняти цілий дивізіон шахраїв, щоб не платити податки, зітре тебе в порох. Так само, як і відмова від посади. «Чому? Я перевів би все в облігації і тримав би купони». Правда? Але не тоді, коли ти був би з тих людей, які ставлять багатство на перше місце. Великі гроші неважко отримати. Все, чого вони коштуватимуть, це життя, повністю присвячене зароблянню і примноженню грошей, до повного виключення всіх інших інтересів. Кажуть, що час можливостей минув мечня. Сім з десяти найбагатших людей на цій планеті починали життя без копійки в кишені. І значно більше таких, як вони, на шляху до верхівки. Цих людей не зупинять ані високі податки, ані навіть соціалізм. Вони просто пристосовуються до нових правил. А вже скоро і самі змінюють правила. Та жодна прима не працює так важко, так цілеспрямовано, як людина, яка заробляє багатство. Капітане, це не твій стиль. Ти не хочеш заробляти гроші. Ти просто хочеш їх мати, для того, щоб витрачати. Правильно, сер. Саме тому я й не розумію, чому вам слід позбавляти майка тих статків. Тому що майкові вони не потрібні, і вони скалічать його більше, ніж будь-яка фізична вада. Багатство, величезне багатство – це прокляття. Якщо тільки ти не присвятиш себе грі в заробляння грошей заради себе ж самого. І навіть тоді це матиме серйозні недоліки. О, маячняк. Джубала, ти говориш як охоронець Гарему, який намагається переконати все людство у перевагах того, щоб бути євнухом. Прошу мене вибачити. Дуже ймовірно, погодився Джубал. І, можливо, з цієї ж причини здатність людського розуму перетворювати власні недоліки на переваги необмежена. І тут я не є винятком. Оскільки я, так само як і ви, сер, не маю в грошах іншого інтересу, окрім як витрачати їх. Не було навіть не меншого шансу на те, що я досягну будь-якого ступеню багатства. Так само, як і жодної реальної небезпеки, що я не зумію отримати потрібну мені скромну суму. Достатньо лише для вдоволення моїх недоліків. Оскільки кожен, у кого вистачає розуму не розмінюватися на дрібниці, завжди впорається з тим, щоб прогодувати свої недоліки. Незалежно від того, чи це церковна десятина, чи жування бетелю. Але велике багатство... Ви всі бачили вранці ту виставу. А зараз дайте мені чесну відповідь. Ти думаєш, що я зміг би легко все переписати так, щоб самому здійснити той грабунок? Стати єдиним керівником та де-факто власником? Висмоктувати з прибутків для власного зиску стільки, скільки захотів би? Та ще й виставити це так, наче всім розпоряджається Дуглас? Чи зміг би я зробити це, сер? Майк довіряє мені. Я його водний брат. Чи зміг би я вкрасти його статок і владнати все так, що уряд в особі містера Дугласа, з цим змирився? Хм, прокляття, Джубале, я думаю, що міг. Більш ніж впевнений, що зміг би. Тому що наш, інколи гідний поваги, генеральний секретар – не більший шукач грошей, ніж ти. Його задоволення – це політична влада. Барабан, звук якого я не чую. Якби я гарантував Дугласу, о, вічного, звичайно. Навіть у злодіїв є свій етикет. Що майно сміта продовжуватиме зміцнювати його правління, тоді мені б дали спокій, і я міг би робити все, що хотів би, з прибутком, і зробив би своє опікунство легальним. Джубал здригнувся. Я думав, що мусив так вчинити, просто щоб захистити майка від стерв'ятників, які кружляють навколо нього. Проте мене охопила паніка. Капітане, ти очевидно не знаєш, до якої міри нав'язливим буває велике багатство. Це не товстий гаманець і час на те, щоб його витратити. Його власник розуміє, що весь час, куди б він не йшов, його як жебраки у Бомбеї усібіч чоточують наполегливі прохачі, і кожен вимагає вкласти чи віддати частину його багатства. Він стає підозріливим до чесної дружби, бо насправді йому рідко пропонують саме її. Ті, хто може бути його друзями, надто перебірливі, щоб штовхатися з жебраками і надто горді, щоб ризикувати, що їх вважатимуть одним із них. Гірше те, що його життя та життя його родини завжди у небезпеці. Капітане, вашим донькам колись погрожували чи, може, викрадали їх? Що, святий Боже, сподіваюся, що ні. Якби ви володіли таким же багатством, як Майк, то мали б похороняти тих дівчат і вдень, і вночі, і навіть тоді ви б не могли розслабитися. Тому що ніколи б не знали, напевно, що їхніх охоронців не підкупили. Перегляньте записи про останню сотню викрадень у цій країні і зверніть увагу, у скількох з них замішані довірені працівники. А ще на те, як мало жертв змогли врятуватись. Потім запитайте себе, чи варта будь-яка розкіш, яку багатство здатне купити, того, що гарненькі шийки ваших доньок завжди будуть у петлі. Ван Тромп здавався замисленим. Ні, гадаю, що іпотека на будинок підходить мені більше. Ті дівчата – все, що в мене є, Джубала. Амінь. Мене жахала така перспектива. Для мене багатство позбавлене чарівливості. Я лише хочу жити власним, лінивим, марним життям, спати у своєму ліжку, і щоб мене ніхто не турбував. Я уявив, що мене змусять прожити останні з відведених мені років, сидячи в офісі, забарикадувавшись від жебраків і працюючи весь день як повірений Майка. І тоді мене осяяла ця думка. Дуглас уже й так живе за такими барикадами, і вже має відповідний персонал. Оскільки я був змушений віддати владу тих грошей Дугласу, лише задля гарантії того, що Майк і надалі лишатиметься здоровим та вільним, то чому б, заплативши жебраку, не віддати йому ще й увесь головний біль? Я не боюся, що Дуглас почне обкрадати Майка. Лише нікчем і другосортні політики голодні до грошей, а Дуглас, попри усі його недоліки, не нікчем. Досить хмуритися Бене, і сподіваймося, що він ніколи не скине цей тягар на тебе. Тож я перекинув весь тягар на Дугласа і зараз можу повернутися у свій сад. Але, як я вже сказав, гроші це відносно просто. І колись я це зрозумів. Мене непокоїли рішення Ларкін. Кекстон промовив. «Я думав, ти втратив весь свій розум, Джубала. Через оті дурниці дозволити їм віддати почесті майку, як монарху. І справді почесті. Заради Бога, Джубала, тобі слід було просто надати йому усі права. Титул та долю, якщо така є, згідно з тією безглуздою теорією Ларкін. Ти ж знаєш, що Дуглас цього хотів? Джил тобі казала». «Бене, хлопчику», – м'яко сказав Джубал, – «як для репортера, ти про це любний, та інколи гарно пишеш». «Оце так дякую, мій фане. Проте твої стратегічні ідеї – неандертальські». Кекстон зітхнув. «Мені стало краще, Джубале. Я вже було подумав, що у твоєму товіці ти поступово стаєш сентиментальним». — Коли це станеться, будь ласка, пристріліть мене. — Капітане, скількох ви залишили на Марсі? — 23 людини. — І який у них статус згідно з рішенням Ларкін? Ван Тромп здавався спантеличним. — Не думаю, що можу про це говорити. — Тоді не говори, — заспокоїв його Джубал. — Я зможу здогадатися сам, так само, як і Бен. Доктор Нельсон сказав. «Шкіпере, ми зі стінки знову цивільні. Я можу говорити, де і як захочу». «І я теж», – погодився Махмуд. «І якщо вони захочуть створити мені проблеми, вони знають, що можуть зробити з моїм повноваженням у запасі. Яке право уряд має на те, щоб казати нам, що ми не можемо говорити? Ті дармоїди не літали на Марс, літали ми». «Досить, Свене». Я буду говорити. Це наші водні брати. Проте, Бене, я б не хотів би побачити це у твоїй колонці. Я волів би колись знову керувати космічним кораблем. Капітане, мені відоме значення не для запису. Проте, якщо тобі від цього стане легше, то я ненадовго приєднаюся до майка та дівчат. Я все одно хотів побачити Джил. Будь ласка, не йди. Проте... Це лише міжводними братами. Уряд як на голках через ту умовну колонію, яку ми залишили. Кожен, хто до неї приєднався, відмовився від своїх так званих «прав Ларкін», передавши їх урядові, щодо до того, як ми покинули Землю. Коли ми досягли Марса, існування Майка надзвичайно все ускладнило. Я не юрист, але розумію, що коли Майк відмовився від своїх прав, які б вони там не були то коли прийде час ділити цінності, уряд опиниться на коні. «Які цінності?» – вимагав Кекстон. «Окрім чистої науки, я маю на увазі. Послухай, шкіпера, я не применшую масштаби твоїх досягнень, але з того, що я бачив та чув, Марс – точно нецінна територія для людських істот. Чи там є майно, яке й досі класифікують як «знищити після прочитання»?» Ван Тромп похитав головою. Ні, наукові та технічні звіти розсекречені, і в цьому я переконаний. Але, Бене, місяць був нічого не вартою каменюкою, коли ми вперше там висадилися. Подивися на нього зараз. Туше, визнав Кекстон. Хотів би я, щоб мій дідусь купив Лунар Enterprises замість Canadian Uranium. У мене немає джубалових упереджень щодо того, щоб бути багатим. Він помовчав, а потім додав. «Проте у будь-якому разі Марс вже заселений». Ван Тромп здався засмученим. «Так, але...» «Стінки, розкажи ти». Махмуд продовжив. «Бене, на Марсі вдосталь місця для людської колонізації. І, наскільки мені вдалося з'ясувати, марсіани у це не втручатимуться». Вони не заперечували, коли ми сказали, що хочемо залишити колонію. Так само вони і не були задоволені, навіть не зацікавлені. Ми хоч зараз можемо встановити свій прапор та заявити про екстериторіальні права. Але наш статус більше схожий на морошине місто під склом, які ми інколи бачимо у школах. Я ніколи не міг цього грокнути. Джубал кивнув. «Точно, я теж». Цього ранку я не мав найменшого уявлення про справжню ситуацію. За винятком того, що уряд непокоїться щодо отримання від Майка так званих прав Ларкін. Про все інше я не знав. Тож припускаю, що уряд цього так само не знав. Тому сміливо йшов на пролом. Сміливість. Завжди сміливість. Найгучніший принцип стратегії. У практичній медицині я вивчив, що коли ти несеш найбільші втрати, то приходить час, коли ти мусиш стати впевненим. Згідно з цим законом, коли твій випадок здається безнадійним, ти мусиш вразити присяжних невимушеною впевненістю. Джубал посміхнувся. Колись, коли ще вчився у старій школі, я переміг у дебатах про субсидії на перевезення вантажів, процитувавши нищівний аргумент з документів Британської колоніальної судноплавної ради. Опоненти нічого не змогли мені на це відповісти. Тому що не існувало ніякої Британської колоніальної судноплавної ради. Я вигадав її. Повністю вигадав. Цього ранку я був так само безсоромним. Правління хотіло Майкові права Ларкін, і марно боялося, що ми могли укласти угоду з Кангом чи з кимось іще. Тож я використав їхню жадібність та хвилювання, щоб витиснути з них остаточну логічну абсурдність їхньої неймовірної юридичної теорії. Публічне підтвердження у безпомилковому дипломатичному протоколі що Майк був правителем рівнем самій федерації, і з ним слід поводитися відповідно. Джубал здавався самовдоволеним. «Таким чином, – сухо сказав Бен, – виштовхуючи себе у добре відомий струмок без весла. – Бене, Бене, – з докором сказав Джубал, – неправильна метафора. Не каноє, тигр або трон». Проте, згідно з їх логікою, вони публічно коронували майка. Потрібно звернути увагу на те, що попри давній афоризм про незручні голови та корони, безпечніше бути публічно королем, аніж претендентом на корону у вигнанні. Король зазвичай може відректися від влади, щоб зберегти голову. Претендент може відмовитися від своїх прав, але від цього безпечніше його шиї не стане. Насправді це залишить його беззахисним перед ворогами. Ні, Бене. Канг бачив, що становище Майка значно укріпилося кількома акордами музики та старим простирадлом, навіть якщо ти цього не помітив. І Кангу це зовсім не сподобалося. Але я діяв через необхідність, і у мене не було вибору. Тому якщо зараз становище Майки покращилося, воно все ще нелегке. У той час Майк був визнаним правителем Марса, згідно з юридичною вигадкою прецеденту Ларкін. І так він був наділений повноваженнями видавати концесії, права на торгівлю, анклави да відрази. Він має робити це сам. І таким чином опинитися під тиском навіть гіршим, аніж ті слуги великого багатства, до якого він також взагалі не готовий. Чи муситиме він відректитися від титулу та передати свої права Ларкін тим 24 людям, які зараз на Марсі, тобто Дукласу. Джубал здавався засмученим. Мені однаково сильно не подобаються такі альтернативи, оскільки кожна з них заснована на ганебній вірі в те, що рішення Ларкін можна використовувати для заселеної планети. Джентльмени, я ніколи не бачив жодного марсіанина, і я не маю наміру стати їхнім захисником. Проте я не можу дозволити своєму клієнту потрапити у пастку такого фарсу. Рішення Ларкін мають втратити чинність, і права, пов'язані з ними, також. Через повагу до мешканців планети Марс. І поки справа все ще у наших руках, без надання можливості керувати цим Вищому суду. Джубал по-дитячому посміхнувся. Тож я звернувся до Вищого суду за рішенням, яке панулювало прецедент Ларкін. Процитував міфічну Британську колоніальну судноплавну раду. Я загнався, щоб створити нову юридичну теорію. Майку надали почесті монарха. Це факт, і світ це бачив. Але почасті монарха можуть бути виявлені лише монарху, або представнику монарха, його наміснику чи послу. Тож я заявив, що Майк не стереотипний монарх, згідно з неприйнятним дурним людським прецедентом, а насправді посол великої марсіанської нації. Джубал зітхнув. Чистий блеф. І я марно боявся, що мене попросять довести свої вимоги. Проте я зміцнив свій обман надією і твердим переконанням у тому, що інші, Дуглас, а особливо Канг, не будуть так впевнені у фактах, як я. Проте я наважився ризикнути, тому що ви троє сиділи поряд з нами і були водними побратимами Майка. Якщо ви троє сиділи поруч і не спростували мою брехню, тоді Майка мусили сприйняти як марсіанського посла, і рішення Ларкін стали неактуальними». «Дуже на це сподіваюся», – розсудливо сказав капітан Ван Тромп. «Та я не сприймаю твої твердження як брехню, Джубале. Я сприймаю їх за чисту правду». «Що? Але я був впевнений, що ні. Я вигадував, імпровізував». «Не має значення. Натхнення це чи дедукція, я думаю, що ти казав правду». Капітан чемпіона вагався. Ось тільки я б не називав Майка послом. Мені здається, він радше розвідник. У Кекстона відвисла щелепа. Гаршоу не сперечався, проте відповів з абсолютною розсудливістю. Яким чином, сер? Ван Тромп сказав, я виправлю себе. Точніше кажучи, я думаю, що він розвідник з експедиційним завданням який збирає про нас інформацію для своїх марсіанських господарів. Можливо, навіть і те, що вони мають телепатичний зв'язок з ним впродовж усього цього часу. Тож йому навіть не потрібно звітуватися. Не знаю. Але побувавши на Марсі, я, напевно, тепер значно легше можу сприйняти такі ідеї. І мені відомо ще дещо. Здається, кожен вважає само собою зро... Здається, кожен вважає само собою зрозумілим, що в разі виявлення людської істоти на Марсі, ми, звичайно ж, мали повернути його додому, і що він був надзвичайно радий повернутися додому. Ніщо не може бути далі від правди, ніж це. Чи не так, Свене? — Майк ненавидів саму думку, — погодився Нельсон. — Спочатку ми не могли навіть підійти до нього. Він нас боявся. Потім йому наказали повернутися разом з нами. І відтоді він робив точнісінько те, що ми казали йому робити. Він поводився як солдат. З ідеальною дисципліною виконував накази, які його лякали. «Хвилинку», – запротестував Кекстон. «Капітане, якщо так, Марс атакує нас?» «Марс? Вам відомо більше про такі речі, ніж мені?» Та з таким же успіхом ми можемо атакувати Юпітер. Я хочу сказати, що ми маємо в 2,5 рази сильнішу гравітацію, ніж на Марсі, так як і Юпітер має в 2,5 рази сильнішу гравітацію, ніж ми. З такими ж відмінностями у тиску, температурі, атмосфері і так далі. Ми не виживемо на Юпітері. І я не розумію, як марсіани можуть витримати наші умови. Хіба це не правда? «Достатньо близько від правди», – погодився Ван Тромп. «Тоді скажи мені, навіщо нам атакувати Юпітер? Чи марсіанам атакувати нас?» «Хм, Бене, а хтось пропонував висадитися на Юпітері?» «Ні, але...» «Що ж, все закінчиться на етапі мрій. Це непрактично». Польоти у космос були непрактичними менше, ніж століття тому. Звернися до документів, і ти побачиш, що про це казали наші колеги, скажімо, у 1940-му. Такі плани на Юпітер є, у кращому разі не більше, ніж у вигляді креслень. Але інженери доволі серйозно над ними працюють. Вони думають, що завдяки використанню всього, чого ми навчилися, досліджуючи океанські глибини, та людям, які пересуватимуться у силових костюмах, Стане можливим висадити людей на Юпітер. І навіть на мить не подумай, що марсіани хоч трохи дурніші за нас. Тобто варто було б побачити їх міста. «Хм», – сказав Кекстон. «Добре, мовчу. Хоча все ще не розумію, чому вони цим перейматимуться». «Капітане?» «Так, Джубале. Я бачу інше заперечення. Культурне». Тобі відомо про грубе розділення культур на аполонічні та діонісійські? Загалом я розумію, що ти маєш на увазі. Що ж, мені здається, що навіть дзен буддизм на Марсі називатимуть діонісійською культурою. Звичайно, ти там був, а я ні, проте я багато розмовляв з Майком. Той хлопець ріс у надзвичайно аполонічній культурі. А такі культури не агресивні. Хм. Я зрозумів твою думку, але я б на це не ставив. Раптом заговорив Махмуд. Шкіпере, є суттєвий доказ на користь висновку Джубала. Завжди можна проаналізувати культуру за її мовою. А в марсіанській немає слова «війна». Він зупинився і замислився. Щонайменше не думаю, що воно є. Жодного слова для «зброї», ані для боротьби. Якщо у мові немає слова для ідеї, тоді культура просто не має референта, якого б символізувало відсутнє слово. Маячня стінки, тварини б'ються, і навіть мурахи ведуть війни. Ти намагаєшся сказати мені, що у них повинні з'явитися слова до того, як вони зможуть це зробити? Саме це я й мав на увазі, наполягав Махмуд. Якщо це стосується будь-якої раси, яка має мову, такої, як ми самі, тоді як марсіани мають значно розвиненішу мову, аніж наша. Вербалізована раса має потрібні слова для кожної давньої ідеї і створює нові слова чи нові значення для старих слів, коли з'являється нова ідея. Завжди. Нервова система, яка здатна вербалізувати, не може уникнути вербалізації. Це автоматично. Якщо марсіани знають, що таке війна, вони повинні мати для цього відповідне слово. «Є швидкий спосіб це з'ясувати», – запропонував Джубал. «Поклич, майка, запитай його». «Хвилинку, Джубале», – заперечив Ван Тромп. «Багато років тому я засвоїв, що не слід ніколи сперечатися зі спеціалістами. Ти не зможеш перемогти». Але разом з тим я ще й вивчив, що історія розвитку – це довгий, довгий перелік фахівців, які страшенно помилялися, коли були впевнені у своїй правоті. Вибач, Стінки. Ти абсолютно правий, капітане. Тільки цього разу я не помиляюся. Може бути і таке, що все, що Майк може сказати, чи знає він певне слово, чи ні. З таким же успіхом можна попросити дворічного визначення обчислення. Це нічого не доводить. Зараз я б радше спирався на факти. Свене, стосовно огню. Нельсон відповів. Як хочеш, капітане. Що ж, це все ще приватна розмова між водними братами, джентльмени. Лейтенант Агню був нашим молодшим медичним офіцером. Як говорив мені Свен, дуже відомим у певних колах. У мене не було щодо нього жодних скарг. Він був достатньо хорошим фахівцем. Проте він мав непередбачувану приховану ксенофобію. Не проти людей. Він терпіти не міг марсіан. Я одразу ж віддав наказ, яким забороняв озброєний вихід з корабля. Щойно ми з'ясували, що марсіани миролюбні через надто високу ймовірність інцидентів. Очевидно, молодий Агню не послухався мене, що не менше ми не змогли пізніше знайти його особистої зброї. А двоє чоловіків, які востаннє бачили його живим, стверджують, що вона при ньому була. Але у моєму журналі повсюдно записано «Зник, припустимо, що мертвий». І ось чому. Двоє членів команди бачили, як Агню заходить у щось на кшталт проходу між двома величезними каменями, яких на Марсі мало. Його поверхня здебільшого одноманітна. Потім вони побачили, що туди ж пішов і марсіанин. Після чого вони поспішили туди ж, оскільки особливість доктора Агню була добре всім відома. Обидва кажуть, що чули постріл. Один з них стверджує, що тієї миті, коли дійшов до цього проходу, помітив агню за марсіанином, який займав майже весь простір між каменями. Таким великим він був. А потім чоловік його вже не бачив. Другий говорить, що коли він туди дійшов, то марсіанин вже пішов геть. Просто проплив повз них і пішов своїм шляхом. Що взагалі характерно для марсіан. Якщо ви не цікавите, то вас просто ігнорують. Коли марсіанин пішов, вони обидва змогли побачити простір між камінням. І там був глухий кут. Порожній. Це все, джентльмени. Хіба що варто було б додати, що Агню міг вистрибнути на кам'яну стіну завдяки низькій силі тяжіння, під дією страху. Але я не зміг, хоча й намагався, пригадати, що на цих двох членах команди були дихальні апарати мали бути, і через марсіанську гіпоксію відчуття цих чоловіків могли їх підвести. Я не знаю, чи був перший чоловік одурманений нестачею кисню. Я згадав про це лише тому, що у таке пояснення простіше повірити, ніж у те, про що він доповів. Що огню просто зник, не встигнувши і оком моргнути. Насправді я сказав про це й йому, і наказав перевірити контрольний клапан, зокрема, та весь дихальний апарат загалом, перед тим, як знову виходити назовні. Бачте, я думав, що Агню скоро з'явиться, і чекав можливості вилаяти його та покарати за те, що він вийшов озброєний, якщо він так вчинив. Та наодинці, а це було точно. Адже і те, і те було грубим порушенням дисципліни. Проте він так і не повернувся, а ми так і не знайшли його тіла. Я не знаю, що трапилося. Але мені здається, що до цього таки причетні марсіани. Вони більше ніколи не здавалися мені просто великими, спокійними, безпечними. Радше смішними створіннями. Навіть попри те, що у нас з ними більше не виникало проблем. І вони завжди давали нам те, чого ми хотіли. Відколи Стінки з'ясував, як їх про це попросити. Я зам'яв цей випадок. Не можна було допустити, щоб люди почали панікувати за сотні мільйонів миль від дому. О, я не зміг приховати те, що доктор Агню зник. Вся команда його шукала. Проте я придушував будь-яке припущення щодо того, що у його зникненні було щось загадкове. Просто Агню загубився серед скель і, без сумніву, врешті-решт помер, коли закінчився кисень. І був похований піщаною бурею, чи ще щось на зразок цього ви точно помітили б вітерець під час сходу та заходу сонця на Марсі він завжди підіймає піщані бурі. Тож я використав це як привід стати ще більш вимогливим, ніж зазвичай, і, подорожуючи з командою, постійно залишатися на зв'язку з кораблем і завжди перевіряти дихальні апарати, маючи перед очима. Жахливий приклад Агню. Я наказав тому члену команди тримати язика за зубами. Лише натякнув, що його історія була неймовірна, особливо з огляду на те, що його товариш не міг її підтримати. Думаю, що моя офіційна версія була переконливою. Махмуд повільно промовив. «Зі мною точно, капітане. Це вперше я чую, що за огню сталося щось загадкове». І, чесно кажучи, я підтримую офіційну версію, оскільки я не схильний до забобонів. Ван Тромп кивнув. Саме на це я і сподівався. Лише Свен та я чули ту божевільну казочку і тримали її при собі. Проте так само капітан космічного корабля, здавалося, несподівано постарішав. Я все ще прокидаюся посеред ночі і запитую себе. Що сталося з Агню? Джубал без коментарів вислухав цю історію. Все думав про те, що йому слід додати, коли вона закінчиться. Ще він думав про те, чи розповіла Джил Бену про Берквіста та іншого друзяку Джонсона. Він знав, що сам не розказував. У ніч, коли Бена врятували, на це не було часу. А в світлі здорового глузду – Наступного ранку здавалося, що про це краще не згадувати, що розповіли діти Бену про битву біля басейну і про два фургони, які після цього зникли знову ж таки малоймовірно діти знали, що потрібно докласти всіх зусиль до того, щоб офіційна версія не випливла на поверхню, і всі вони чули телефонний дзвінок Дугласу вся родина Джубала була обережною. Пліткарів, незалежно від того, чи це гість чи працівник, одразу ж виганяли. Право пліткувати Джубал залишав виключно за собою. Але Джил, напевно, сказала Бену. Що ж, якщо так, вона повинна змусити його мовчати. Бен не згадував про зникнення у розмовах з Джубалом. І зараз не намагався спіймати його погляд. Прокляття! Єдине, що потрібно було робити, так це тримати рота на замку та продовжувати переконувати хлопця в тому, що йому більше не варто змушувати неприємних незнайомців зникати. Джубала врятував від важких думок і перервав холостяцьку розмову прихід Анни. — Бос, біля дверей містер Бредлі, той, хто назвався головним виконавчим помічником генерального секретаря. — Ти не впустила його? — Ні, я побачила його через камеру та говорила з ним через мікрофон. Він сказав, що має доставити вам папери, особисто, і що почекає на відповідь. Нехай передасть їх крізь віконечко, і скажи йому, що ти мій старший виконавчий помічник, і що ти маєш доручення на отримання особистих доставок, якщо це те, що він хоче. Це все ще марсіанське посольство, допоки я не перевірю, що там у тих паперах. Просто залишити його стояти у коридорі? Не сумніваюся, що майор Блох зможе знайти для нього стілець. Анно, я прекрасно розумію, що тебе виховали ввічтовою людиною, але це ситуація, коли грубість себе окупить. Ми не зрушимо ані на дюйм. Не скажемо доброго слова, поки не отримаємо точно того, що хочемо. Так, бос. Посилка була громісткою, тому що містила бездіч паперів. Все це був лише один документ. Джубал покликав усіх. І розсадив навколо. «Дівчата, я пропоную одного льодяника за кожну лазівку, пастку чи двозначність. Призи не меншої цінності обіцяні також і чоловікам. А зараз усім мовчати». Через певний час Джубал тишу порушив. «Він чесний політик, непідкупний». «Схоже на те», – погодився Кекстон. «Ну, хтось із вас?» Але ніхто не претендував на приз. Дуглас написав все просто та відверто, лише виконуючи укладені раніше домовленості. «Добре. Кожен засвідчить документ після того, як Майк все підпише. Особливо ви, шкіпере, свене та стінки. Принеси свою початку, Мір'ям. Пекло впустіть, Бредді, нехай він теж засвідчить. А потім налити, бідоласі, випивки». Дюку, подзвони у реєстратуру і скажи, щоб принесли рахунок. Ми звільняємо номер. Потім подзвони у Грейхаунд і скажи, що ми хочемо наш кабріолет. Свене, шкіпери, стінки, ми їдемо... Свена шкіпери, стінки, ми їдемо звідси, як лот, що залишив Содом. Чому б вам трьом не поїхати з нами за місто, не зняти взуття та не розслабитися? Там вдосталь ліжок, домашня їжа і ніяких тривог. Двоє одружених чоловіків пообіцяли, що якось іншим разом. Але доктор Махмуд погодився. Підписування затяглося, здебільшого через те, що Майкові подобалося писати своє ім'я, і він виводив кожну літеру надзвичайно ретельно, отримуючи від цього естетичне задоволення. Невикористані залишки трапези, переважно невідкорковані пляшки – Завантажили і відправили ще до того, як всі документи були підписані та завірені. Джубал глянув на величезний рахунок, але не переймався тим, щоб його оплатити. Замість цього він написав на ньому «Затверджено до оплати». Джубал Гаршоу від імені В. М. Сміта і віддав його Бредлі. «Тепер це турботи вашого боса», – сказав він йому. Бредлі моргнув. «Сер». «О, просто передайте це по каналах. Без сумніву, містер Дуглас відправить цей рахунок начальнику протоколу. Хіба це не звичайна процедура? Я досить недосвідчений у таких речах». Бредлі прийняв рахунок. «Так», – повільно промовив він. «Так, все правильно. За це відповідає Ляру. Я передам йому». «Дякую, містере Бредлі. Дякую за все».